Добре, добър вечер. Започваме по темата Жените и политиката в навечерието на изборите за Европейски парламент. Червената къща прави този дебат в сътрудничество с. Сдружение Болка на СИСТ, защото в момента Болка на СИСТ работят по един интересен проект, свързан с евроизборите. Но това, което на нас ни се иска да дискутираме тази вечер с панелистите и с ваше участие, е всъщност един феномен. В Европейския съюз, във всички отделни страни членки, има много отдавна действащи закони за равнопоставаност на половете, закони срещу полова дискриминация, а изобщо законодателство, което гарантира равното участие на жените в политическия живот, включително. И въпреки това се наблюдава дисбаланса между жени и мъже в политиката, на ниво на политика. С едно малко изключение, като че ли в Европарламента, т.е. в наднационалния парламент в европейското пространство, този дисбаланс е по-малък, има повече жени там. И За нас е страшно интересно, защо това се получава по този начин, дали е свързано с... Uh, факта, че на Европарламента, на практика, националните държави не гледат като на нещо достатъчно сериозно и за това, така да се каже, вторият, uh, вторият пол влиза в uh, uh, сградата на Европарламента на ниво на взимащи решения. Дали това е една от причините? Дали... Фактически, участието в Европарламента е нещо като подценяван политически инструмент от гледна точка на националните политики. И другия голям въпрос, който искаме да поставим е до каква степен в ситуацията, в която се намира България в този именно момент, всъщност ще наблюдаваме едни традиционни избори за Европейски парламент или вътрешно политическите нарешени въпроси включително нерешения въпрос с голямо в, а, за възможни предсрочни парламентарни избори, до каква степен това ще се отрази върху евро, изборите за европарламент и дали те всъщност няма да приличат на нещо като демоверсия на а, парламентарни избори в български условия. А, въпросът за това... Дали се гледа сериозно или не на участието на жени в политическия живот, струва ни се е особено важен в а, така, картината, генералната картина на повишаващо се тотално недоверие в политическия елит и кризата на представителната демокрация. Ако хората не изпитват доверие в а, политиците, и всички сме съгласни, че това се вижда насякъде, не само в България, Намалява даже участието в избори, радикално, насякъде. Ако хората не изпитват доверие в политикът, като такъв, все пак най е редно да се запитаме кой, а, кой е политикът. И да видим, че всъщност повечето политици насякъде са мъже. И а, това е последната така, последната точка, която мен ми се иска тази вечер да обсъдим. Дали... А, Наличието на повече жени в, на политическата сцена няма шанс първо да върне доверието и второ малко да промени а, облика, външните черти, характеристиките на това, което ние си представяме, когато чуем думата политик. Тоест дали това няма да е неочаквано решение и на а, кризата на представителната демокрация. Сега какво ще правим? А, предлагам първо да чуем... А, е, гледната точка на един от социолозите, работили в а, а, тази тема. Това е Елена Стойкова, социолог от Софийския университет. Много отдавна се занимава с а, темата, за, с джендър темата като цяло. А, като ще кажа, че очакваме и Петя Кабакчиева също да се включи към нас, само че тя е предупредила за закъснение, ще дойде и може би на нея и дадем думата накрая като общение. След което ще чуем... А, Юляна Николова от Реформаторския блок, Даниела Божинова от Зелените и а, Златина Карова а, също с а, опит в Съюза на демократичните сили. Трябваше да имаме участие и от страна на а, представител на Българската социалистическа партия, като кметицата на Труян, всъщност Донка Михайлова, но тя също се извини, че няма възможност да пътува и тази вечер няма да е с нас. За сметка на това Славея Христова, която пък движи от името на Болка Насист, този проект в който Болка Насист е партньор от българска страна, също ще представи интересни данни. Но започваме първо с Елена Стойкова. Предлагам изказванията да са наистина много кратки, много по същество, защото има изключително подготвена аудитория също така. Добре, има ли проблем според вас, Юляна Николова, сега искам да поканя за отговор, има ли проблем според вас с участието на жените в политиката? Обикновено представителките на... поне така се смята, като клише, може би до някъде, че представителките на Център дясно политически формации не смятат, че има драма в... Темата жени и политика, и че жените, ако са добри, се доказват като мъже, едва ли не, в политическата сфера. За вас има ли такъв проблем или няма? Сега да. Дали ми е включен микрофона? Ако не ми е включен, надявам се ме чувате. А... Аз и миналия път заявих на предишното ни събиране, за мен този проблем. Никога не е седял. Да, не, не защото се позиционирам център-дясно, наистина така се е сложил житейски ми път, че този проблем не е седял. А, за мен проблемът и не жените се доказват като мъже, а жените се доказват като добри е, в политиката. А защото дискутирахме преди започването на заседанието, че когато оправомощаваме един политик да ни представлява. Ние го оправомощаваме, даваме силата на нашия глас, той да защитава нашия интерес. И там той защитава нашия интерес, защото е добър. И дали е мъж или жена, той трябва преди всичко да е по-добър от другия, когато ни представлява и защитава интереса ни. Аз от тази гледна точка смятам, че а, както се касва повече държат на меритокрацията, да те да избират, защото за, заслужаваш. А, и тук се поставя въпроса за стартовите условия, така, че да мъжете и жените, изобщо всички в обществото, да имат равни условия, да могат да стартират, ако желаят да се занимават с политик. Тоест, това, което казахте, жените в България употребяват най-много време за безплатен домашен или казано по нашим слугински труд. И този, да, за слуги наш, аз, като в събота и ми се какво правиш, слу, слуги наш. А, и, и ако няма това разделение на тази, тези задължения вкъщи, да се една. Не се приема за нормално в българското семейство и в българското общество тези отношения. Т.е. все още не се приема достатъчно нормално тези отношения с тези задължения да са разделени по раво което предполага някаква неравнопоставеност в старта и във времето, което една жена или един мъж може да отделя да се занимава с обществена дейност. А, знаете ли, в 2000 година жените в Българския парламент бяха 11%, а следващия бяха 28%. Не, 28, сега пак се връщаме малко назад, на, а, на 23. Но тогава гледах изследванията в началото на, на този век, в началото 2001-2002, 80% от ръководните позиции в администрацията са жени. Тоест, очудвам се, че в съдебната съдеб, система е така, или по-скоро в съда, а не в съдебната система. Да, във върховните съдилища, да, не в прокуратурата, да, да в следствието и друго, а само в съдилищата. Да, да съдик. Тоест там, където натовареността е най-висока и престижът най-нисък. Общо взето е така, защото... А, и очудвам се обаче, че толкова много жени има в, съдилищ, в съдебната система, по-скоро в съда, а. Че, че, че, там няма високи заплати. О, не не не не, не, не, не, не, не. Заплатите okay. в съдебната система са много високи. Те са много. Те по-високи, отколкото е средната заплата в другия. Натоварността на работата обаче в съда. Говоря в, често в съда. Е много висок. Очудвам се обаче, защото обикновено там, където жени се ръководят, не се говори, може би ще ме опровергая социологията, но. Аз съм останала съобеждението, че там, където се жени, за корупция, за подкупи за непочтеност, много по-малко се говори. Но, И тази статистика наистина доста ме очуди. Трябва да, да премисля някъде къде бъркам в усещанията си. говорите за престиж в случая По скоро Добре, само да ви върна на, тази, на, на тезата на Юляна Николова, която чухме. А, на практика, конкурентност между а, половете и даже а, не толкова между половете, колкото в качествата на а, м, дейността, която може да извърши да, представля, да. да представляваш някой, който е гласувал за теб. Добре, това е класическа теза за конкуренция. В наистина, която така или иначе винаги се позиционира център-дясно. Нали, свободния пазар, така да се каже, на а, представителство и на представители, ще определи дали ще има повече жени или повече мъже в дадена конфигурация, защото те трябва да се състезават с това, което могат. Но на практика вие отчитате неравния старт. Защото ако една жена е добра в политиката, очевидно тя е прекалено добра, ако се гледа на това с какъв багаж тя влиза вътре. смисъл с целият този багаж от слугински труд, който тя извършва, паралелно с това, че успява да, да е добре образована, да е конкурентна на едни мъже, които са отгледани по един много по... Начин. В смисъл, те са, те са отглеждани като а, хора, които да кажем, да се посватат изцяло на образованието си или на кариерата си и да не губят време за друго. Така Тоест... е, твърдя, че трябва да се, да се предпоставят не квоти, а трябва да се поставят условия, а, да. Жените да имат достатъчно свободно време, достатъчно време, за да могат да съчетават кариерното си развитие и семейния живот. Тоест, при което забравих, споделих с колегите ви, че четах едно предложение, струва ми се за щатите, беше да има разделяне на отпуската за отглеждане на дете между майката и бащата. Тоест, толкова време, колкото майката губи от своето кариерно развитие, толкова време да губи и бащата. За да бъдат поставени, първо, детето да има усещане за грижа от двамата си родители и второ, за да мъже и жената в семейството да бъдат поставени при равни условия. И това е голям дебат в момента, така ли трябва или не трябва. А има ли шанс да кажем в реформаторския блок подобен дебат? Ами аз доста да започна, аз съм член на гражданския съвет на реформаторския блок, т.е. не представлявам нито една партия. А бих могла да оставя един дебат такъв. А, както сами какте, той не е много десен този дебат, но така или иначе той би могъл да, да бъде. Споделих също така, че четах дебата Записките от парламента Европейския, а, които разглежда директивата за 40% квота, представителност на жените в неиз... на... Не, не, не. А, да, точно така, Не. да, да, на непредставения пол в, в неизпълнителните органи, на економическите субекти, които се листват на борсата, т.е. на акционерните дружества, управителните съвети. И жени, и Не се казва, да, казва се вярно е непредставителност и там представиха една статистика за това колко зле на имиджа на жените и колко зле на качеството на управителните съвети се е оказала квотата въведена в Норвегия. А, и че тя не е показала положителни резултати нито за престижа на Зените и тяхната представителност, нито за качеството на това законодателство. Така че не, от друга страна ми, и аз по-скоро бих искала с вас да дискутираме и със себе си, като казваме, че не съм против квотите. Аз и продължавам да твърдя, че съм против квотите специално за извършване на професионална дейността, трябва да те да оценяват професионално. Защо тогава, лично аз бях голям защитник на това, че в елитните училища на момчетата все пак трябва да им се даде повече шанс в тези години. И сега този въпрос, като ми го зададах, и продължавам да се мъча. Какви ми бяха доводите? Едното да го приема, а другото не. Значи е нарушина. Не, не ми е двоя в елитните училища. Ето, сложно е. <съква> сложно е наистина, но е, но е проблем. Тоест, само за, в името на яснотата. В, а, вие смятате, че в а, елитните училища момчетата трябва да имат, така да се каже, квоти, за да, <съква> за да, не, ами не, <съква> да защото, не отпаднат от. Защото <съква> ще се окаже, че има, има паралелки, в които има по 10% момчета което аз смятам, че е вредно за момичетата. Така, yeah. <laughs> сега дебата наистина може, може силно да, да започне и да се разгори, но аз искам да чуем още една гледна точка. Даниела а, Божинова, а, политическа партия Зелените. А, моля ви, задръжте, задръжте, задръжте енергията за дебат. Господине, господине, може ли да бъдете толерантен а, към а, <свят> дамите в залата, а да помоля да задържите всички а, така, горещи мисли, които имате в момента. А, след малко ще започнем дебата с аудиторията. Още една гледна точка. Даниела Божинова, политическа партия Зелените. А, зелените и в европейското си семейство ужасно много държат на ръвнопоставеността. Даже до, а, направо до откат, до следващата степен, позитивна дискриминация, в момента а, на практика европейските зелени правят ни предварителни избори до края на януари, може да се гласува, за техните общоевропейски кандидати за евроизборите, съответно след това и за председател на Европейската комисия като в тяхната четворка, от която се избира, съотношението между двата пола е три жени срещу един мъж. Тоест виждаме така елементи на позитивна дискриминация про а, присъствие на жени. И Даниела Божинова като човек, който е съпредседател на Зелените в България, ми е интересно какво мисли, има ли проблем с участието на жените, в политиката на европейско ниво, на българско ниво. И съгласна ли сте с това, което чухме от Юлиана в реформаторския блок. Ще да. Се <съща> да. На е Нагоре. Нагоре. Добре. А, да довържим първо с тези първи онлайн избори за Европейски парламент, макар и първични. Възможно е да се изберат от симпатизанти членове на Зелените в Европа две жени, или един мъж и една жена, но няма как два, то всъщност няма и двама мъже кандидати в момента, но за всякакви органи на зелените няма как да има двама мъже и нито една жена. Правилото е 50%, плюс което е дискриминационно малко нали, за мъжете, но като временна мярка. Нещо като разновидност на квотите. По отношение на... А, така, съм с това, което каза Ирина, за идеологията на зелените и този важен приоритет за джендър справедливост, а, който ние поставяме. Аз обаче защитавам тази, напълно съм убедена в това, а, но го защитавам не защото трябва да защитавам идеологията на зелените, а, и, тъй като принадлежа към национална зелена партия. А, просто от собствен опит, а, аз още в първата си работа, която имах след университета, а, бях уволнена от работодателя си, още при соц времената. А, когато бях бременна в 6 или 7 месец с моята дъщеря, това ми се случи на два пъти. Работех в чужбина и те смятаха, че не мога да си позволя да работя в чужбина, в Северна Африка и да бъда преводач и да бъда бременна. И измислиха начини да ме уволнят. Аз осъдих и двете си предприятия, двете външно-търговски организации, които ми платиха компенсации за това. Тогава мислих, че това е нарушение на трудовите ми права. След това, когато специално се занимавах с правата на жените като човешки права, Разбрах, че това е, може би сред най-класическите дискриминационни а, нарушения и престъпления да бъде една жена уволнена, когато работи, а, когато е бременна, <към> това някак си привлече вниманието ми към темата, и отдавна се занимавам с нея. Не смятам, че има аз а, наистина уважавам меритокрацията за съжаление, тя, както и демокрацията е идеал. И за съжаление не виждам никаква меритокрация в никакъв сектор в България. Нали? Ясно е как стават назначенията, а, конкурси и така нататък. А За да имаме меритокрация и свободно, свободна конкуренция, а, жените трябва да имат същия бюджет на време. Ние вече споменахме, че техният бюджет на време е много ограничен. Техният бюджет на средства е ограничен. Доказано е, че жените получават по-малко пари от мъжете. А, това е важно, когато една жена се кандидатира, особено когато говорим за мажоритарни кандидати, доказано е също емпирично, че а, мажоритарните а, системи, или, а, изборни системи не са в интерес на жените кандидати. И може би това е свързано с тези фокусирани върху личността кампании, макар и подкрепени от партии, много зависят от финансирането, което кандидата може да осигури. Когато кандидата има по-малко финансиране, той няма как да има достатъчно медийно време да бъде популярен и така нататък. Т.е. той не се намира в изгодна позиция, затова пропорционалната система се смята за по-благоприятна за жените. Аз съм на мнение, че трябва да има квоти или някакви други насърчителни мерки, които а, съгласна съм, че основното е да освободим времето на жените. И мисля, че шведите са стигнали до това. Те са направили всичко останало, квоти, достигнали са до определени проценти по този проект, за който, по който се събираме тук. Но това е само формалния повод. А, имахме разговори с хора от различни държави. Шведските представители казаха, квотите направиха много, вдигнаха там с десетина процента участието на жените в парламента, но достигнахме до едно плато. Повече не може от това, а би трябвало да има още жени в политиката. Явно ние ще полагаме усилия, преди всичко върху а, економическите права на жените, социалните, за да може да освободим тяхното време, да ги освободим от задължения и те да се насочват, ако желаят, към политиката. Явно че се стига до един момент, един прак, от който по-нататък тези мерки не могат да действат. Но България, макар че се представя долу горе средно, а на фона на Балканите дори и добре в сравнение с другите мачовски държави около нас, а, въпреки това, има какво да се желае. Има какво много да се желае. Аз, примерно, бих препоръчала, тъй като през последните месеци една от любимите теми и с право на, на обществото, на общественото внимание беше бяха субсидиите на партиите. Така, например, смятам, че те трябва да бъдат обвързани с присъствието на жени на избираеми позиции и избирането им в парламента. Защото жените са дънакоплатци, така както и мъжете. Защо с парите на жените се плаща на партиите, за да вкарват мъже в парламента или в други органи? С нашите данъци се плащат субсидиите на тези партии. Смятам, че трябва да има някакво обвързване тук, защото това е за мен ефективната мярка. Когато едно нещо е свързано с, с мощта на финансовия инструмент, тогава може да проработи. А по отношение на времето и другите социални мерки, които са важни, на мен ми се струват те доста по-еволюционни, които изискват повече време, а на нас ни трябва някакъв качествен скок. И това могат да го направят квотите и подобни мерки на, мисля, че се нарича, не знам, в момента не мога да измисля точния превод, а, а, gender budgeting или нещо такова. Просто а, обвързването с целите на а, представителството на половете, на бюджетирането в една държава или община. А, да, имам и други мисли, но най-накрая може би ще а, предложа едно обяснение, което за по-големия процент на жените в, не въобще в Европейския парламент, но в нашото представителство в Европейския парламент, което няма да е много ласкателно за нас, може би. <съща> а, значи, аз не знаех доскоро, че нашите 47% жени от делегацията ни в Европейския парламент е всъщност а, с тях ние сме една от 8 държави, които имат най-висок процент които са над 40%. Над 50% са Финландия и Швеция, но останалите 7 от тези 9 са между 40 и 50% и ние сме там и сме близо до 50%. А, значи, за мен е обяснението е, че на тези неща се гледа на, на евродепутата като на по-експертна длъжност. Съгласна съм, че няма тази сила първо. Средно претегляният вод на един, пар... на един депутат в парламент от повече от 700 депутата, естествено, че не е толкова влиятелен, колкото един депутат в парламент. От 240 души. А, но, наве ми се струва, че може би а, този добър резултат се е получил от един провинциален или някакъв патриархален мотив, който е, че не трябва да се излагаме пред чужденците. Макар, че ние един път се изложихме с една кандидатура за комисар, но все ми се струва, че този наш нали, комплекс пред чужденците ни е довел до по-добри резултати при, при повече жени в евродепутати. Друго обяснение. Да. А, да са повече, но то е по-неласкателно по -неласкателно за Тук сме в такава... Защото се подценява ролята на Европейския парламент, въпреки че след 1 ноември 2009 Лисабонския договор Европейския парламент по обикновена законодателна процедура приема почти 80% от европейското законодателство, а българския парламент 80% от времето си работи по това законодателство. Тоест там това още не сме го изживяли. Обаче на местно ниво властта я усещаш много по-близко. Тоест кмета се усеща много по-влиятелен, много повече економически стимулиран на местно ниво, отколкото може да си го позволи на европейско, на европейско. Кой му обраща внимание? Ние нямаме такива големи международни така, конца. Този аргумент трябва да въжи и за Общинския съвет. А ние виждаме, че в Общинския съвет представителството на жените ни е лошо. Не Съедно кметиците не, а той... Точно, е, а той защото, е... защото е важна самата система, която ти дава по-добър шанс или не, както казах, мажоритарна или пропорционална. има нещо на... аз правим, една община, където имаше... Нагоре. Където имаше голямо представителство на... Uh, говорим кметски, кметски наместнички, жени, uh, кметици на села и кмет на общината. Uh, по принцип това е област, която е по-мъжка, по-вдиска област, или ВМРО, там са на, на по-високо ниво, но, но там има много жени, концентрация на жени. Направих кей uh, стади. Оказа се, че там или жените са доста възрастни, т.е. имат големи деца и не, нямат вече ангажименти, или три от кметиците нямаха деца. Нямаха деца, те бяха на средна възраст. Аз не мога да си позволя, защото това е 24-7 работа, независимо говорим за села, нали, които не са много големи, някои са по-големи, или общини. Но... Действително, това е работа, която изисква супер много време, която ти да се обадят по всяко време. И дори една така за сега ме очаква или, гледане на гледане на родител и аз ще се откажа, макар че хората ме искат. Тоест, тук, този фактор време отново и, и, и този. Е, да, е огромен, огромен, ресурс. Да. Добре, а нека да използвам да дам думата на Златина Карова, защото има опит от това работене нали, в, на общинско ниво в Столичния общински съвет. Вашият отговор на въпроса е, има ли проблем с участието на жените в политиката в България? Благодаря. Само да кажа, че аз от 10 години не съм член на политическа партия и че аз може би съм пример за това, как по квотен принцип съм попаднала, израствайки в политическата кариера, защото имаше квота за младежи, квота за жени и квота за жени, младежи с висше образование, включително аз, когато попаднах съветник, бях и единствената и с дете в това време и работех и така имах някаква по всички квоти, както се оказва, попълвах квоти. И аз не съм превършни. Да, вътрешно, вътрешно партия, на СДС е такъв а, принцип, да, който да, беше във върху. от когато се и номинираха кандидати за Общинския съвет и се подрежаше листата, се държеше да има след това аз, случая. После се оказа в на обстоятелствата, че в професионално направление бях единствения юрист от 39-те, така че действително съм попълвала квота и това беше ясно. Но въпреки това аз също смятам и вярвам, че не, нямаме нужда от квоти. Така, ми се иска да вярвам и по друга причина. Аз съм майка на две деца, разнополови, и ако щете доли а, това, което наблюдавам, ме кара да смятам, че не бих искала да бъдат подлагани на квота. Но, статистиката, какво, това което показа, моя опит от в тези 10 години е да не съм активно политическа, но аз смятам, че съм много активно обществено ангажирана. И с това си обяснявам, защо и статистиката показва, че в малките населени места и въобще в страната представителство на жените в политиката, ако приемаме Общинските съвети за такава изява, е по-голямо, защото аз твърдя, че жените са по-добри общественички, от ученички, от деца може би. И по-приемливи са и за хората, по-добре говорят, повече довери излъчват, така, това е моето обяснение, не знам дали ще се подкрепи. И могат да отделят повече време, ако се занимават с ежедневни проблеми, чиито решения са бързи. Бързите решения са в общинските съвети на местно ниво. Това е, това е моето обяснение за България. Защо смятам, че нямаме нужда от квоти? Защото квотите предопределят а, един процес, който за мен не е естествен. И аз и миналия път така се изказах този дух и сега бих искала да кажа според мен какъв е проблема. Проблема е, че нашата политическа система е непривлекателна. Всъщност искат ли жените, ако има квота, да бъдат издърпвани, да попадат на по-избираеми места и да бъдат товарени с тази отговорност? Още искат ли жените, освен да изкажат мнение, да имат позиция, да бъдат активни участнички в политическия процес? Аз лично смятам, че те... Много бързо се разочарават от така наречения политически апарат, който смила всяка лична обществена изява. И една жена била по-чувствителна, била осмислила времето си с други занимания, включително и слуги наш, ми намерила своята изява малко по-далеч от тези понякога мръсни игри. мръсни в кавички. Това е всъщност за мен проблема. Искат ли жените да бъдат активно... Активни в политиката, толкова активни, че да получат и квота, че да бъдат напред. Да не се окаже така, че всъщност няма толкова желаящи и квотите се заплъват от хора, които насила са там, без ясно осъзнатото чувство на общественички. Дори ако трябва да перефразирам, бих искала да презува повече жени да участват в обществения живот, но те участват там, ни ги виждаме и по протести, и по мнения. Всъщност най-обществените професии, учителската, аз съм правила изследване, какъв е най-честият случай на общинска съветничка в България? Говоря за България. Не намесвам европейски опит, нямам. Имам наблюдения, но те не могат да бъдат официални. Това е а, учителка в училище, която е попаднала в а, политическа партия и тя винаги би получила своята квота и би бър, бързо би израснала. Защо? Защото може да говори, защото е общественичка по презумцията на професията, по познавате я, да, известна по същия начин лекарската професия, също обществена професия. Те обикновено се ползват с успех политиката, лекарки, които желаят да бъдат активни. Тоест обществените професии излъчват добро представителство, когато жените имат желание да се включат в политиката. Непредставените са тези професии, които може би не са толкова популярни и жените може би имат желание да бъдат включвани в обществени кампании, дори с риска на това да бъдат незаплатени, както се оказва и доброволки, но може би пък нямат желание от политическата изява, защото тя също има своя цена и тя също е натоварена, как да кажа, нееднозначно. Тоест доброволно се отказваш от едно лично време, доброволно поемаш риска да попаднеш в апаратни игри и доброволно поемаш една, едно свързване на името ти, на живота ти при една а, неприятна политическа система, в която повечето жени напускат политиката или се отказват, включително случая имам болен вкъщи, разочаровани и неудовлетворени от това, което са постигнали в периода, в който са били активни. Аз поделям го сега с личен опит, това е голяма болка. Да смяташ, че това време, което си посветил на политиката, не си е струвало. Е да свършиш много по-полезни неща в този период. Добре, но какво би могло да направи политическата сцена и политическия живот, политическата система по-привлекателна? Не е ли именно това, тази възможност просто чрез участие в политиката да промениш правилата на играта? Включително и това да намериш инструменти, например, за освобождаване на жените от този слуги наш. Защо да продължава да се възпроизважда този механизъм на двойно работане, работене в къщи, плюс работане или тройно за кауза, плюс работане за финансовото обезпечаване. Нали? Да. Това щеше ще да бъде Живот. моята реакция: че ако приемаме, че нещата са такива, и следователно жените не трябва да се мърсят с стая мръсна политика, значи ние при, ние се отказваме да я променим. Да не Аз казах моето мнение, че трябва да си остат на естествения ход, т.е. на желанието. Факта, че има толкова жени, факта, че статистически не сме толкова зле, означава, че има доста от нас, които го преодоляват и се справят добре. За това смятам, че не трябва квота, защото квотата би изкривила този естествен процес така мисля. Колкото до слугинажа, той, той не е задължителен, той също е доброволен, има толкова семейства, в които си поделят а, задълженията, но ние не говорим за това как се справят жените в къщи и коя от спят. Психологическите да, стереотипи обаче, са да, много не, не важни в това отношение. Има, но фактът, е, че повечето действат по стереотипа и менталитета български, да, вкъщи. в Добре, а, на ли е? реакции, спирам, спирам репликите от панела, реакции на чутото. Ако искате се представяйте, радвам се, че първо мъж говори? Добър вечер, казвам се Веселина Алексиев. А, това, което се мислех от а, дискусията е, че... Когато говорим специално за представителство в политиката и когато става въпрос за избираеми позиции, всяка партия и всеки кандидат е длъжен да представи политически продукт, който поне на първо време да изглежда качествен, за да спечели изборите. И може би от маркетингова гледна точка, тези, които избират листите, ако се замислите, на избираеми позиции жени много рядко има просто в беззначение от изборите. Много често се среща това. И може би тези, които разработват кампанията, го смятат като проблем в имиджов проблем. Защо се случва така? Аз може би си мисля, че когато става въпрос за кандидат за такава позиция, по-скоро очакваме кандидат, който да може да се подложи на ежедневен терор и силов натиск. И може би психологически се получава изкривяване, че една жена е по по-скоро не би се справила толкова добре с такъв тип натиск. Може би това е а, стереотип по-скоро. Но според мен проблема е проблема имиджов. А, за който аз не виждам причина, аз гласувам за този, който ми вдъхва довери. Искате да кажете, че партийните лидери от съжаление към жените, <ръква> за да ги запазят не ги слагат на предни места, защото това е голям турмоз за тях. В смисъл, политиката се по аз разбрах, политиката се възприема като една, силова, силов тепих, в който колкото си по-голям дебел и мъж, толкова повече отговаряш на въпроса, кой да е политика, нали? А, ако беше само за България, аз бих се съгласила, защото у нас, е, ако погледнете от 90-та година, какъв е модел за успех? Модела на успелия човек, във всеки случай, не е интелигентния, не е по-прибрания. Е, помислете си, от 90-та първо модела ни беше Слави Трифонов, след това модела ни беше Бойко Борисов, след това не знам си какво, но във всеки случай... Сега е Пеевски, не е ли той? Не, да, и не, деца не, да, не казва, Тос по ни Господ. А, но, а, мога да се съглася частично с вас, но знаете ли, Наблюдавайки политическия живот, аз съм малко особен човек в политиката, в смисъл все ми се е случвало на сила, а жените по-рядко по сдават, ако мога така да кажа, по-рядко им горят бушоните. Наблюдавайки политическата сцена на повече мъже-политици им изгарят душоните и не им издарят и не им издържат нервите. По-чест, по по може би са, защото са повече и по-често се наблюдава, но по-малко са жените, които дават фира, както се казва, в публичното пространство. Добре, заповядайте. Благодаря, Елена Николова съм. Първо благодаря за страхотното събитие, за дискусията. Аз иска, бих искала да продължа, от, да продължа темата, която започна последния, последния лектор. Извинявам се, сбърках ви името. А, но идеята е, че се сетих и за госпожа Фандъкова и за министърката на спорта, които има точно такова образование. Единния на доктор и защо министърката за на образование по същия начин. Така че очевидно, да, харесваме си и учители и доктори. А, аз имам няколко коментара. Единият от тях е, че според мен аз съм съгласна с това, че няма проблеми за жените в политиката, има проблем на хората в политиката като цяло и че това не е атрактивна професия за жените. Не защото са жени, а по принцип, това не е атрактивна професия. И че наистина, на следващия път ви окоръжавам да има и мъже сред вас и сред лекторите, за да чуем тяхната гледна точка и според мен проблема всъщност започва от проблемите в семейството и в моралата, тъй като аз много чета линии изощо за линия движението. Може би вие сте запознати за жените в технологиите и там се дискутират абсолютно същите въпроси. И има рол моделс, има хора, които имат различни мнения. Идеята е, че ако имаш добро семейство и хора, които те разбират, си способен да направиш всичко. Така че за мен проблема просто трябва да, да, да е на по-низко ниво и оттам, оттам се тръгва. И ам, това е моето мнение. Благодаря. Абсолютно съм съгласна, че е на, на по низко ниво, дотолкова доколкото а, ние, това го сме включили в доклада, гражданското образование, по принципи, тук говорим за участието въобще в публичния живот, не само нали, в професионално в политиката. А, в българското училище на, нали, няма да казваме какво ниво, и, но, но там започва да се възпроизвеждат тези стереотипи, а, място на жената не е в политиката. Там започва да се формират също и а, самочувствието, това дали мога да го направя, дали е за мен, цялата... Още заедно, това гражданско образование е много липсва и оттам, от там ние не можем да очакваме излизък от университета една жена да е уверена в себе си, да каже, искам да го правя, това искам да променям нещата. Така че, да, абсолютно съм съгласна, че... Освен това, последно нещо, вие казахте, зависи от семейството. Не, не бива да зависи от семейството, защото това възпроизвежда социалното неравенство, което вече е налично училището трябва да осигурява равен достъп до образование, включително гражданско образование. И дори да нямаш добро семейство, дори да нямаш ролевими модели в семейството, училището трябва да ти осигури такава атмосфера, която да, да ти вдъхне увереност, да ти даде знания, умения и ти я се чувстваш, можеш и знаеш, независимо в какво семейство си роден. Аз искам още да чуем мнения и различни различен поглед по въпроса. Има ли проблем с участието на жените в политиката? Първо. Гореща дам. Благодаря Ви. Казвам се Габриела Величкова. Общински съветник съм. Напълно съм съгласна с госпожа Карова. Просто казахте абсолютно всичките ми мисли в главата. Относно общинския съветник, аз съм общински съветник в. Сравнително малка община с 20 000 души, от които има Общински съвет 21 човека и 3 са жени. Едната е лекар, едната учителка. Така, а, интересно ми е, а не съм нито учител, нито лекар, аз съм економист. А, интересно ми е а, дали има някакво изследване относно малките общини и представителността на жените в Общинските съвети. А, съжалявам, че госпожа Михайлова не, бе, не е дошла. Много съжалявам, защото тя е изключително интересен събеседник. А, относно това да бъде обвързана субсидията с а, представителството на жените в партиите, за мен аз някакси не го разбирам, не разбрах вашата теза, при положение, че партиите в своите устави, програми, вътрешни правила, точно залагат на подобни квоти и на подобна представителност. Аз, примерно, съм запозната горе-долу с Социалистическата партия и техните документи, там задължително има изискване, мъж, жена, до 30 години, нали, младеж задължително. А, имам един въпрос обаче към госпожа Николова. А, вие така вметнахте преди малко, че се занимавате с политика на сила. Защото, нали, запознати сме с вашата кариера и да, да, ви беше интересно как... Само да кажа, не, то не е, никога да не говориш отлично лично име, но аз ще разкажа... А... Аз по-скоро се занимавам с такава обществена дейност. Никога не съм била член на никаква партия. Никога, никога до сега. Започнах да се занимавам за, в администрацията от малко от малко. И в един момент ми предложиха да стана заместник министр по европейска интеграция, което е политическа позиция. И което ми беше много интересно. Не, на сила смисъл такъв не съм, се, не съм участвала в такъв избор, за да стана... Просто ми го предложиха. И, а, и тогава усещаш силата на политиката, защото можеш да променяш страшно много неща. Смятам, че нещата, които тогава съм направила, съм направила най-много неща в живота си по отношение на това нещо да се промени в държавата. Защото тогава почнахме преговори, защото тогава направихме голям напредък. Защото, защото, защото. защото. И само да разкажа до този момент. Когато ми предложиха да стана, аз бях директор на, или началник управление, все едно сега директор на дирекция, като ми предложиха да стана заместник министр по европейските въпроси, се прибрах в къща и попитах мъжа ми той дали би възразил, защото, както се казва, ние сме трябва, това е съвместно решение и той се съгласи. В този момент моя съпруг можеше да пържи яйца, ако му кажа колко сол да сложи в тях, и чай да свари, но не е много сигурно. След това се научи да готви. И, и до сега, сега готвим горе-долу поравно. Се ме докарали до там, че двете ни деца, едното да казва, татко това го прави по-добро от мен, от тебе, което просто ме вбесява. Но как, както и де конкуренция. В този смисъл казвам на мен, аз не съм съзнателно, не съм се състезавала за политически позиции. а Позицията ми за вице Двойката Беронов. Беронов ми се обади. Също не съм минавала през вътрешни избори, се набутах с извинения тук за израза, който ще употребя, в една борба, която не беше моя. Тоест, .е. там имаше нещо, но също ми беше интересно, не го смятам за загуба. Независимо на всички неща, срещнах толкова много интересни хора. Тъй като аз съм родена в София, Никога не съм имала баба на село. Тази кампания, която направих, ми показа колко страхотна държава е България. И колко невероятни хора има навсякъде под страната. И не съжалявам. Нали? Независимо от резултата, независимо от всичкото това усещане, което човек като мина през изборна кампания, Вие сигурно, знаете с какво се сблъскваш и с какво не. За мене това беше, но не съм се стъснавала за тази позиция, затова казах, че не съм типичен пример и сега в реформаторския блок пак съм поканена като човек, който има такава по-скоро обществена позиция, отколкото, отколкото партийна кариера, да, което е различно, за това смятам, че не е нетипично. Благодаря. Но, но наистина, ако мъжа ми не се беше научил да готви, бяхме го закъсвали. Там... Аз мисля, че трябва да взема отношение по, по субсидиите, тъй като беше засегнат този въпрос. Има някаква неяснота. Да. Идеята ми е за такава окоръжителна мярка за по-добри по възможности на жените, да речем, в избирателните а, листи като кандидати. И съответно, когато са по-напред, те ще имат по-голям шанс да влязат в реалната политика, да речем в а, националния парламент. Аз като накоплатец не бих желала да подкрепям с някаква част от моите данъци, партии, които ще получат тази част от моите данъци в своята субсидия, не бих желала те да я получат, ако те не правят нещо за по-добро представителство на жените. И тъй като по 51% от населението обикновено са жени, 8% повече жени гласуват. Мисля, че само в Китай имат превес а, мъжете и то е точно заради дискриминация на жените, като имате само едно дете, право на едно дете, вие го абортирате, ако е момиче, и раждате момче. Тоест, Даниела, Възостта. обвързване на а, субсидията, държавната субсидия за партиите, с това а, жени да са на избираеми позиции... Места в... и да са избрани. Листе... Примерно, ако само, имаш група да, от 20 ясна. души в парламента и в нея няма нито една жена, ще получаваш по-малка субсидия от друга група а, с 20 души само, в парламента. Само към, към вас, тъй като зададохте този въпрос само и цитирахте да. на Социалистическата партия практиката, само в името на уточнението а, това за Прочутия цип принципи, Тоест да е един мъж, е следван от една жена а, и така да са подредени листите, защото аз това нещо не съм го виждала в нито една. Аз разбрах, че някакъв троен цип. Мъж, жена, жена, младеж, младеж. Пак мъж, жена, младеж, Но този... а, младеж като... а, само жена, жена, жена, жена, жена, жена, жена, жена, жена, троен жена, Реализирал ли се извън някакви вътрешни формални правила? Имамо организации имат, имат всичките да, да, Но мисълта ми е не като вътрешно не. партийно строителство навън. А, смисъл листата да е подредена така. Аз съм от Бургас и на последните парламентарни избори. Първата жена в листата за Бургаски избирателен район беше на 6-то място от БСП. Полиция за България. А, аз никога е не съм виждала листа, на а, която и да била Българска политическа партия, в която този принцип изобщо да е в тези официалните им публични листи, нали, за избори. Вътрешни прояви. Добре. Но, нека да го уточним. Това не са вътрешни правила за подреждане, а при номинацията, защото там, нали, знаете, може би партиите клубовете предлагат във uh -huh. всички партии, така? В uh, България. Мисля, Тоест, че, при вътрешните а, номинации да, за каквото при е Да, А номинациите, после подредбата, която се прави от съответното ръководство, включително и това, че се спускат от националните им ръководства по места, mm -hmm. това те си го имат разписано. И за всеки избор си го си правят този цип. Винаги mm -hmm. обаче има това редуване мъж, жена, младеж и може би и други квоти, за които имат. Мъж мъж-мъж. А, а това, което предлага колегата от зелените, когато. Имате субсидия за член за мъж да е лев и 20, за жена да е леф и 40. Жената да бъде по-високо оцене. По-високо. Ама да, някакси, да. някакси Добре, сега... не, не ми излучи И различни, вероятно, инструменти може да си представим. Интересно е така да си говорим и утопично, но ето тук още един въпрос. Представете се. Лете. Аз съм Евелина Славкова. Първо искам наистина да благодаря за приятната дискусия. И това, което на мен ми прави впечатление е, че изобщо съществува такъв тип дискусия. Още през 70-те години знаем, че една от основните тези на феминизма е обращението към мъжете, дайте ни половината свят, ние ще ви дадем половината къща. И Изобщо темата за жените и политиката продължава да бъде дебатирана от гледна точка на това, дали и жените и как, какво е тяхното място в, в политиката и в много други области. Това, което исках аз да кажа, че много често социалното конструиране на родите и изобщо като жена, а е свързано много често с, а, об... с, с този. Слуги наш, за който беше спомената тук на няколко пъти. Така че аз съм от едно поколение, 89-ти набор съм, в което, говорейки с много млади хора, мисля, че изобщо този тип стереотипи и ниското самочувствие на жените да бъдат включени в. да, участват, да бъдат участници в политиката, изобщо в високи постове, мисля, че е елиминирано и надявам се след, след години да се направят такова изследвания и да се покажат всъщност положителни резултати от гледна точка на повече жени. В парламента, отколкото, в, отколкото мъже. И друго, което исках да взема като повод е от думите за ниското за Европейският съюз и защо имаме повече, защо всъщност има повече жени в Европейския съюз. Бях попаднала преди време на едно изследване, което сега не мога да цитирам много коректно. Не, не съм. Не си спомням точно от а, някаква европейска институция, го беше направил, където всъщност а, показва, че в, а, има много по-голямо доверие към европейските институции в държави, в които има по-низко доверие към самите институции в държавата. Така че, съотнесено към България, не мисля, че може да кажем, че изпращаме жени в, а, в Европейския съюз, защото ние им вярваме, че тук ще свършат работата и ще завършат с една мисъл на Маргаритача, която аз много харесвам, че ако искаш да бъде казано нещо. Да разчитай на мъж. Ако искаш да бъде направен нещо, разчитай на жена, без да звучи карено феминистко. Между другото, този елемент, този детайл за промяната, която настъпва заради промяната в поколенията, ми се струва, че е много важен. Защото се променят наистина социално конструираните роли. Мъж-жена, не мислиш ли? А, ми, така ли, мисля, град. ли? Аз пък мисля, че, че има разлика. Поколението по след 80-та, да, разбира се, това е колегата е стълок, а, и това е нормално, тя да, тя да мисли така, че, че всички са така, но за съжаление, поколението след 89-та година, което беше възпитано в един ценностен вакуум, така да се каже, докато се наместят, които още как са се, се наместили, не знам. А, точно поради тази причина, че. Не се знаеше, кое е добро и кое е зло, това изследването на образованието, учебните, учебни материали и всичко останало. Това поколение е изключително консервативно, защото точно заради липсата на, заради ценностния вакуум, много а, му е нужно а, една ценност, една твърда, една твърда основа това от една страна, и от друга страна, съжаление, това поколение ще произведе липса на плурализъм. Това е моето. Прогноза, защото а, това, бяха, това бяха десетилетия на, а, точно на теб ти е нужна една твърда ценност, за която се хващаш, нещо в някакъв смисъл религиозна, религиозен тип ценност, тя не е религиозна в този, да, а, за която, която не пускаш и света за теб едно, едноизмерен, едностранен. И ти Но, не можеш не, да си представиш България. Говорим и за България, да, да и ти а, не може да си че. Беше бъде... поставан в един по-глобален контекст, защото наистина даже, ако гледаме а, така конструираните образи на мъжа и на жената, да кажем, в съвременното кино, в а, съвременната поп-култура, там има доста сериозни, как кажа, доста сериозни постижения срещу, например, мъчизма. Тоест предлагат се друг тип а, и отношения между мъжа и жената и не мисля, че новото поколение а, факт, мъже стъпват в, в същите обувки, в които са стъпвали патриархалните им дали, бащи и дядовци мъчисти поради общия контекст. От тази гледна точка, не знам правени ли са подобни изследвания? Mm -hmm. Това е, е факт и в... Междуто има следване за участво на жените на... в а, гимназии в Америка, миналото година излезе, едно голямо национално представително за Америка, ами там разликите са дори по-големи от България, човек просто за, за тази неувереност и за това, този тип мислене, че нали, а, за, за ролите на жената, какво тя може да прави, какво okay. трябва да прави, а, какво е нейното призвание, то не е професионално, то е нали, лично, семейно и така нататък. Не мисля, дори, дори, за съжаление, новите медии, които биха могли да произведат този множественост на гледни точки и дори множественост на, на съществуването ти, да, да, да знаеш, че не си предопределен, че е това призвание, нали, можеш да го избираш. Те всъщност възпроизвеждат, поне това поколение, което, което е точно сега, 18-20 години, те произвеждат абсолютно тези модели. Да, аз също исках да кажа, че може би, ако търсим някаква промяна, основният фактор, който на ми се строя, че променя нещата поколенчески, макар и не много съществено, а, че, сме, че живеем в дигиталната ера и както се казва в а, мисля, че се казва, кутрен манифеста, хипервръзката сплесква иерархията. Да. И ако в а, семейството имаме иерархия, значи и тази иерархия се сплесква, да рече мъже-жени, нещата стават по-хоризонтални. В този смисъл може да се говори това, че жените, благодарение на, на, ли, на ам, интернет, са по-информирани, по- така, така, но те пак продължават да са същите не много уверени в себе си жени с по-малко шансове от мъжете. И аз мисля, да, въпроси за електронното правителство и когато повечето услуги, политически или нали, съответно дори услуги, така ако наречем, ще бъдат онлайн и тогава няма да говорим за национални парламенти, примерно в едно. Но тогава отново ще се появи така на нали, uh, digital диджитал Gap. Тогава отново ще има значение uh, образованието и компетентностите по отношение нали, на новата функционална грамотност. Да, това Можете е. Може би не ги смятат да, за жени вече, да, има да, и Това, това, е, това момента, е заради добрия интернет в България и цялата <сълт> тази култура. Сега, <сълт> <сълт> <сълт> да, uh, Заправи впечатление, че не сме дали думата на един от а, участниците в панела. А, става дума за шанс, който обаче в момента имаме, да презададем въпроса, има ли проблем с участието на жените в политиката и защо според Европейския съюз има такъв проблем. Славея ще ни каже... Каква е мотивацията на самия проект? Защото очевидно, като се занимават колко 14 държави а, и част от тези държави всъщност са на водещи позиции по равнопоставеност, защото те продължават да смятат, че а, има проблем. Тоест, каква е, каква е логиката на подобна аргументация? Благодаря <съща> за дадената ми дума. Въпреки, че ми беше толкова интересно да ви слушам, мога спокойно да остана до края, без да кажа нищо. Все пак благодаря на всички, които са тук, всички, които споделят опит панелистите, защото наистина можем да чуем уникални неща, неща, които от една страна си противоречат, от друга страна се допълват и да се убедим колко не тази тема и колко дълбока е. Първо ще говоря отлично качество, отлично име за мен – аз, която никога не съм се занимавала пряко с политика, аз, която никога не съм била член на политическа партия, но от а, повече от 20 години работя в, с, с а, различни политически партии, различни политици, различни институции, просто защото работя в обществения сектор, за мен съществува сериозен проблем. Първо в политиката, второ в това, че а, недостатъчната представителност на жените в политиката показва, че много качествени хора, много хора, на които бихме могли да се доверим, много хора, на които бихме могли да разчитаме, не са, полу... не са намерили своето място. Именно за това, защото все още робуваме на стереотипите, все още се смята, че политиката е мъжка работа, а опита ми от работа с хора в различни географски ширини, най-вече в България на различни нива, ме е срещнал с много жени, на които изключително много може да се разчита. Жени, които са един чудесен пример за обществото. Много жени, които, благодарение на които политици дълги години са преизбирани като кметове или други, защото те се заобикалят с качествени жени и затова са силните и популярните и за мен това е нещо, което, върху което си струва да се замислим. Гласувайки машинално, гласувайки по традиция или по това какво, коя партия ни е симпатична, дали не а, подминаваме тези, които по-добре биха се справили. Тоест, а, според вас един подобен проект е полезен, защото просто може да фокусира мисленето ни в да ни накара да такава посока. Да, точно uh -huh. така. От гледна точка на Европейската комисия, която финансира този проект, която има директива в тази насока, също е отбелязано, че съществува проблем. В цяла Европа съществува проблем с представителността на жените. Защото това, което Елена казва, ние българите стоим добре, на средното за Европа 23%, ами 23% никак не е много. Никак не е много. При положение, че жените като брой сме повече, че в повечето случаи жените гласуваме повече, защо само 23% жени да са представени в политиката? Не трябва ли да се стремим към равнопоставеност? Е, да, постави се а... този въпрос. Искат ли? А -а -а. Това е, ако, да. ако ми позволите, има известна доза лицамерия в Европейската комисия. <задължат> Защото ако погледнете... Кое? Комисарите ли? Э, е, да, комисарите, да. Ама я да погледнем изпълнителните генералните директори. Според мен, освен, че главният секретар на комисията е Катрин Дей, която е една изключителна жена, генерални директори жени почти няма. И на директорски позиции, началници отдели в никакъв случай не може да говориме за равнопоставеност. Но взимам повод от Славея и ще допълня с мотивите и аргументите на Златина. Извинявайте, обаче има и много качествени мъже, които не искат да участват в политиката. И не знам защо, сега това е само за да провокирам дискусия. Си спомням първата такава дискусия, в която съм участвала. Аз общо зато се съпротивлявам да участвам в джендър дискусии. И там колега от Румъния каза, че за да вдигнем участието на жените в политиката и тяхната представителност, трябва да се борим с стереотипите. И стереотипът, с който трябва да започнем да се борим и да, да спрем да разказваме на децата си приказката за Снежанка, защото това наслаждало комплекс, че трябва да дойде един мъж, за да оправи живота. Както се казва, аз пък не възразявам. Но наистина трябва да, да се мотивират качествени хора да се занимават с политик. Да, искам да качествени, т.е. ти да се чувстваш достатъчно качествени отговорен. Да, но а, в Норвегия има следния парадокс. Не знам дали знаете за тази тенденция. от гледна точка точно по тази причина, тъй като детската литература възпитавала а, от това отношение, че жената е майка, отглежда деца, възпитава ги и така нататък, вече приказките трябва да се преработват и какво пречило принца да се влюби в принц. А, не. А, нали, а, значи, до такива експерименти с, и вече в детската градина, децата ни били момченци и момиченца, говорило се то. То детето. Не не, не е в проблема. А, ако нещата не се получават естествено, а са решени, че понеже трябва да се постигне пълно изравняване на представителност и на полове, а тогава нещата губят естествения си ход. Може ли само да кажа нещо за естествения ход? Сега ще ви дам пример точно социализационния процес. Когато подарите на особено дете от а, 21 век, момиче кукла, първата работа, която тя прави, или тай често, е да започне да я разгубява. Това е нейното усещане. И първото нещо, което тя научава, че това е а, човешко същество, което трябва да бъде обгрижвано, което трябва да обича, бъде обичано и да трябва да бъде разглобявано. Обратно, напротив, момчето, когато вземе войничето и започне да му говори мило, на него му се казва, че това е войниче. Тоест, искам да кажа, социализационния процес през играта има огромно значение за формирането на ролите, стереотипите и това, което мислим, особено по социализация. И ако ние не започнем още оттам да формираме отношение към другия към като равно, равноценен и неговите предпочитания каквито да са те, но не може да е като без пол. Но не може да е към то, Какъв е проблема си с пола? Пол се формира. Какво, какъв е проблема с пола? Защо трябва. Защо... Как Полът пол... се формира? Ние по... се раждаме мъже или жени, нали? Не, ние се раждаме всякакви Вашата роля е формира неоки. средата. Ние се перете или ни не? раждаме различни половини. Ние се раждаме високи всякакви. и ниски, ние се раждаме синеоки. С кафеви очи, Ние се раждаме Ама, да, много различни. Но кога е нужен Пола? Пол е нужна националната държава, която трябва да контролира своите неща. Говорим социалния Популации. Е, социалния пол. Нали, би, да, е. Защо, защо всички реклами за перилни препарати са с жени? А, а, да. може ли само само за момент. А, да. Нека, нека да въведем малко ред. А, там има два въпроса. А, ще се върнем на поставения въпрос. А, интересно е как този въпрос всъщност. А, само кратък коментар от мен. Как този въпрос за, за конструирането на. Пола, а по някакъв начин води до извод, ако бъркаме по правата след малко, до извод, че не трябва да се работи за равнопоставеност. Интересна е тази връзка. Уважаеми дами, казвам се Димитър Мичев, аз съм пенсионер отскоро. След 38 години трудов стаж, уверявам ви, че на постовете, които съм вземал в фирмата и в обществото, за мен е било удоволствие. И никога не съм имал проблеми да работя със своите сътруднички или началнички. Така, сега тази е, вечер, това, което дамата там подхвърли и което искам малко да го разширя, за тъй наречени е, слуги наш, е, значи е, бих направил едно такова предложение. Съберете информация как расте броя на жените в или общественото управление и как расте броя на хората с обратна сексуална ориентация. И ако съм дълбоко убеден, аз не съм медицинско лице, но има права пропорционална зависимост или корелация между двете величини. И не бива и не може да се заменя а, майчинските грижи, разбира се и бащинските, но най-вече майчинските, в формирането на тази ориентация. А тук това, което се подхвърли, беше една много интересна идея. В момента а, проблема не е в а, броя на жените, които участват в управлението. Било на фирма, било на обществото, проблема не е в техния брой. Проблемът е, че след падането на Берлинската стена и след провала на марксистската доктрина в съветски вариант, в момента обществото няма ясна, смислена, социална перспектива. Видяхте, че се провали окупирай уолл провали се а, арабската пролет, роднобудните мързливци, си дигнаха чуковете и освободиха аулата. Така, извинявам се, да, добре. Извинявам се, съгласих се, приех. Така, така че е, е, има е, като чили едно, е, един стремеж, е, липсата на идея как и какво да се прави, да се прехвърли някакси от мъжката към дамската. Аудитория, защото не, не е тайна, че жените имат свой специфичен, сексуално обосновен възглед, поглед върху света и той не е грешен. Той е полезен в много отношения и това според мен е един опит да се постигне или да се намери по-правилно поведение на обществото като цяло. Това беше моето предложение. Благодаря ви. А след това, ако ми позволиш да продължа с няколко изречения, Иринка, Да, като се изкаже, дам, защото аз не си завърших това, което искам. въпрос принципен. По принцип правили ли сте изследвания колко жени създават партии и от тези, които все пак създадоха нали, партии, колко всъщност значит, победиха? Напротив, виждаме, че всички тези партии, създадени от, от, от, от, от нали, лидерики, все пак, значи, емансипирани, значи, способни, всъщност закърняха. Имате ли някакво, да, от тук е някаква, все пак, значи, една от тях изстреля царя. Как? Как да закърнят супер успешна. Е, е, да, да, да всъщност, аз искам да кажа, поне като имам значит, микрофона, един коментар. Аз също считам, че не може да, всъщност налагаме жените на сила да имат квоти, ако те самите или нямат изщак да стават. В, в, нали, политици, или пък нямат, бих казала значит, способности за това. Всеки пол има своите значи особености, има професии, които просто са по-способни в тях. Нали, в тях ето, от нали, женски пол, други пък от нали мъжки пол. Това е моята теза. Не, според мене, аз също съм привържен на меритокрацията значи, като принцип, само че също така, аз също значит, споделям, че това е, всъщност, значит, е, е теория, която на практика не се получава. По-скоро аз, аз бих предложил да мислим в нали, други посоки, не за някакви квоти, не за някакви всъщност, бюджети, а ами, по-скоро да се промени избирателната значит, система към това в тези списъци, Значи избирателите да, да, да нали, тикват значи, имена, които са. Предъзвали да, значи, по-надолу. Примерно, жената, вие значи, имате някакво мнение за нали, жена значи, политичка, да, нещо такова. Тоест, някак, за мен има може би по-изпълними по, нали, значи, да, значи, механизми, за да въвлечем без да налагаме на сила да станат от тези значи процента значи, да станат значи, 30, ами защо значи, точно 30, а не пък да, повече. Т.е. това да стане все пак да, е, ето, по, нали, естествен начин, както тук имаше. Аз точно това исках да кажа и затова държах да си довърша изказването, защото от една страна стереотипа, инерцията са наложили преобладаването на мъже и особено на лидерства, лидерски, на водачески постове. Нали? Но от друга страна, точно системата, избирателната система е тая, която също не ни поставя в равностойно положение. Защото какво се получава? Гласуваме за една партия, важно е кой е лидера, кой е на първото място в листите, а нямаме възможност, ако се интересуваме от политика, ако познаваме хората в листите, ние да ги преподредим. Това трябва да имаме възможност. Да преподреждаме имената в листите или да, да прилагаме така наречената преферециална система, за да може да оценяваме кандидатите като личности с техните качества, с това дали можем да му се доварим на този кандидат или на тази кандидатка, дали можем да разчитаме на тях. Това е също нещо, което променя картинката. Добре, а, два бързи въпроса мои а, към аудиторията. Има ли някой в залата който а, би гласувал за една а, политическа партия, а, само защото а, в... жена води листата. Тоест, за ня... някой от вас да е важен въпросът, дали политичес... политическата сила, на която симпатизирате, дали избира жена да води листата или не. Има. Добре, един, двама. Добре, и аз също се присъединявам. Да, но, но това показва как, как, как изглеждат нагласите. От друга страна, основният въпрос, който, около който тук се въртим, е кое е естествено. Тоест ние си представяме нещо като едва ли не природна даденост. И вие казват да става по естествен т.е. защо да насилваме, като са 23%, да са 23%? Защо да насилваме? А какво е естественото, при положение, че сме а, наистина 52% жени към мъже, като демография, кое му е естественото на това представителството ни да е една четвърта, а да не една значи, как, втора? Как, как, как разбираме естеството? Е така да се каже основният въпрос. А, и още нещо, което също прави страшно интересно впечатление. 7% повече образовани са жените, отколкото мъжете, конкретно в България, не знам за Европа как изглежда това съотношение, обаче се оказва, че всъщност, а, а и жените избирателки са също повече, отколкото 8% повече, с 7% по-качествено образование като, като, като образование. Като образование. И въпреки това, това е съотношението, което ние смятаме, че е естествено и че всякакви политики за стимулиране на присъствие на жените са нещо на сила. Защо? Аз само ще си позволя да направя един такъв коментар. наблюдавайки този дебат, сещам за много други дебати, които са били за жените в независимо коя сфера. И винаги се стига до дискусия на биологичното, естественото, природното. Подобни дискусии, свързани с биологията в сфера, в която няма нищо общо с биологията, нали, като политиката, се случват единствено, когато се говори за жени или да. за хомосексуални. Да. Значи а, не се случват, ако темата беше по някакъв начин обвързана само с мъжете тогава нямаше да се говори дали е биологично yeah. и така нататък, един мъж да е политик, yeah. примерно. А, това само по себе си показва колко страшно вкоренени и въздесъщи Stereotypi. са джендър стереотипите. А, едно друго наблюдение, което правя като родител, понеже имам и момче и момиче, откакто моите деца тръгнаха на детска градина, те и двамата чувстват огромни недостатъчности в своето утвърждаване като момче и съответно като момиче. Тоест, джендер стереотипите вредят не само на жените, те вредят и на момчетата. От съвсем малки, някакси, той тремеш да станеш, да отговориш на стереотипа, да влезеш в идеалната очаквана от обществото роля за момче или за момиче, тя, то, това е еднакво вредно и за двете... Страни. А, въобще тук не споменавам трансджендър хората, които нали, отсъстват от всеки такъв дебат, свързан с половете, просто защото така сме свикнали да ги изключваме, нали, че те не съществуват, а, но, но тия стереотипи, те са потрясаващи. Нали, Фактът е, че а, аз имам проблем всеки ден с това какво децата ще облекат, защото това не било достатъчно момчешко, по-другото не било достатъчно момичешко и това е ежедневен проблем, с който се сблъсквам като родител. Ами как тогава да очаквам нали, моята дъщеря да иска да стане политик, като тя е закърмена и това нали, не дойде в никакъв случай от семейството. Това дойде в момента, в който те тръгнаха на детска градина. И аз всеки ден се боря с това нещо и виждам как губя битката. Просто обществото и стереотипите са много по-силни от това, което семейството може да направи във възпитанието на детето. И а, наистина борбата трябва да е с стереотипите. Тя трябва да почне от много ниско ниво, тя трябва да почне от базишното образователно ниво. И, нали, за да повишаваме процента, да, наистина много е важно. Според мен квотите са важни. И трябва да има квоти, защото това е един такъв, нали, изкуствен начин да променяме мисленето с малко по-бързи темпове, да. Защото мисленето, очевидно, е все още в а, пещерната епоха, нали, в голяма степен. Нали, това е ролята на диния на другия. И всички чувстват своята недостатъчност към тая роля. А, но, а, освен квотите, трябва наистина да мислим многопланово и, нали, този проект е адски ценен, но трябва някакси да се обвържи с образователни проекти, с социални проекти, с много други проекти, за да може да има масов холистичен ефект. Иначе просто само с квоти трудно нали, този стереотип ще се промени. Но вероятно, ако са 40% в парламента, ще има повече жени фактори на промяна, нали, защото се чувстват малко по-силни за обиколение от по-голям процент жени. А в момента какво се получава? Нали, имаме един политик-лидер на партия, може би повече, но нали, така от по-видимите. И а, процента, който спечелиха на изборите, не беше толкова голям. Може би точно защото лидера е жена. Кой знае? Очакванията са за силен политически лидер мъж. Не, и в момента с тези 23% ние не сме убедени дали тези жени, представени на национално ниво, са такива, защото те имат собствени качества и а, те са желали, или защото са били удобни на мъжете, които са ги предложили. За това трябва да се замислим. Те Аз са обаче... поканени. Те са поканени от мъжете а, Юлиана е много готин експерт, но тя е била поканена. Нали, благодарение на някой поиск... просветен мъж, който може да оцени, но за съжаление не, не със 100% защото тази позиция, която бях не беше никак желана. Тя беше една такава, беше Тя е дълга история. Там ако беше, да, ако беше печеливша, тя щеше да бъде желана. И друго но, само... Отпу, само ако ми позволите, обаче А, аз обаче искам... А добре, пак, пак искам... за лидерките. и партиите, да. Друго, искам друго да кажа. А, за многото жени. Само за секунда. Вие казахте, имат. Аз също имам момче и момиче. Моите момче и момиче нямат абсолютно никакъв проблем с себеотвърждаването си. Мога да разкажа също така, влизам в кухнята, сина ми пържи палачинки, тя седи и си мъжи, еде и аз питам на тебе, на ти ли е неудобно и тя казва, че аз какво да направя, че той е бодала. Мисъл... <сълък> Мисълта ми няма такъв проблем, но те не са ходили на детска градина и не си ли, не, смят, не са ходили, боледуваха, не ходиха. Не смятате ли обаче, че проблема за този стереотип налаган в образователната система се дължи на факта, че имаме свръхфеминизация на учителската професия? Не трябва ли да търсим мястото на мъжете в, в, в, в мъжката? Трябва там да имаме положителни стимули, да има 50... А защо Мал, имаме свръх си, на учителството? Защото е ниско платена ама, и е... Със... тогава да направим така, То, .е. че имаме има проблем повече. с представителството То, на повече. мъжете да отиват в училище, защото образователните системи, които създават... А, които се борят с стереотипите, имат поне 50% и повече процента Добре, представителност нека, на мъжете в образованието. Нека да, да чуем още няколко гласа и след това да вървим към обобщение. Uh, да, аз се казвам Красимира Байчева и дойде и моя ред да кажа тези три думи. Uh, госпожа Николова ме е виждала навсякъде. Аз ходя, интересувам се, искам да зная, но най-важното, аз искам да участвам в политиката. Но аз не харесвам нито една партия в България, нито един лидер или цялото ръководство на което аз да гласувам, аз доверие, за да се включа в тази партия и да направя нещо. Значи тук проблема основния е в партиите. Партиите са именно а, лидерите на партиите. И ако говорим за жената, която е лидерка на партия, тази жена много често, Меглена кунява, не, аз давам пример с Меглена кунява, тя няма отношение по важни съществени въпроси, с закъснение реагира, тя не гори в политиката. Тя просто, а, не искам лошо да кажа, Смята но 90% ли, е, е от случаите а, тези жени са кариеристки. Те са кариеристки и в партиите, защото влизат там пак кариеристично, за да заемат постове и за да работят а, някъде. Но няма. Аз имаме едно друго предложение. Ние не трябва да се концентрираме толкова върху политическите партии, където трябва да има квотен принцип. И да, някакси ние, като че ли тук се очерта общо зето количественото измерение. Дали било финансово количествено да се даде на жените, дали квотно, но качеството изобщо отпадна от разсъжденията. Моето предложение е, значи да не бъде толкова партиян принципа, а да бъде преди всичко женски принцип. Значи тук има организации, които са чисто женски, организации, които могат, които могат да се доберат до много качествени хора и те да ги излъчват тези хора. Но разбира се, пък ще допреме пък и до финансирането на една такава кампания. Но тогава вече да бъдат предлагани и да участват в политиката. Благодаря. Не само за момент имарат. Здравейте, казвам се Мария Джатова и съм заместник председател на НДСВ и в това се качество съм тук. Честно казано се, очудвам на голяма част от нещата, които чух, може би защото съм либерал по убеждение и смятам, че това, което една част изказахте, аз не мога да го възприема. Само ще ви кажа моя личен опит. Аз съм от 2001 година общински съветник в един общински съвет, който в момента има 8 жени от 21 един. Всички, всяка една от нас е доказала своите качества и смятам, че това е важното при избора на една жена. За, няма смисъл от квоти, защото може да се окаже, че е, имаме квота и няма с какво да я попълним. Така че мисля, че съвсем естествено трябва да оставим нещата на естествения подбор, колкото и това на някой да не се харесва. И ако някой не иска да се занимава с политика, то както е казано, ако го е страх от мечки, да не ходи в гората. Между другото имам две деца, куче и съпруга. Добре, само следва, да. а, Добре, сега, а, как да направим, да направ... само за секунда, да вървим към обобщение и към финал, ви предлагам, с следния въпрос. Смятате ли, че на тези избори, които предстоят за Европарламент, ще се възпроизведат дефектите на политическия ни живот в момента. Тоест, до каква степен това ще бъдат традиционните, леко скучни избори за Европарламент или напротив ще бъдат традиционните, бурно протичащи и истерични избори за български парламент. И смятате ли, че ще има достатъчно сериозно участие всъщност на жени, на избираеми позиции в партийните листи. Една прогноза. Какво ще се случи? А, златина. Добре. Да, златина, Каро. А, не мога да направя прогноза при положение, че избирателните правила не, са, не, не са, са ясни, защото аз преди малко си говорихме тука, спомням си, за съжаление, може би ви ще подскажете, имаше едни избори, в които подреждахме кандидатите и резултата от тях може би ще покаже най-добре това дали повече жени са влезнали тогава. Ако е така, значи действително а, сме озрели за подобно... На Насила, алармиране, че трябва да има повече жени. Ако резултатите не са били по-различни, може би действително и аз вече казах, смятам, че естествения начин и ход не е под борби, за мен би, било, би означава всъщност това, че а, който желае може да намери своята изява, ако има сили и качества за това. И не смятам, че мъжна, която е потисната само заради женското си качество, да не участва, поне така мисля аз. Колкото за прогнозите, смятам, че в България все повече жени ще участват по-активно в политиката и този процент ще расте, защото жените в България са образовани, все по-качествени, все по-смели, все повече се забелязват, все повече присъстват. И ако щете, дори този дебат днес тук е доказателство за това. Има какво да кажат жените, има вече и кой да ги чуе. Затова съм оптимист. Така, си спомням тези едни избори, в които имаше право за преференциално гласуване, а, прага за преференциалност беше толкова висок, че всъщност не се отрази на нито една листа. Той, има, той беше сложен. Аз... Не. Първанова... Не, не, не, не, не, не, не. Той беше толкова висок прага, т.е. трябваше в една листа, ако трябваше да има 10%, които да са посочили един, за да мине той с едно място напред, а той е. Не, не, не, не. Може да провери го, но Антония Парванова стана първа, защото Кунева се отказа. Тя спечели, тя водеше, Кунева се отказа и Антония Парванова влезе на нейно място. Европейските избори, предишните. Но мисля, че бе е повече, отколкото Възможно си, е, но не беше стигнала прага, който да промени гласуването. А моята прогноза за европейските избори е, че пак няма да се състои, защото за мен е важен европейския дебат. Много ми е важен този дебат, много ми се иска. България да почне да се отърве от това провинциално мислене за себе си, а да мисли за, в европейските си измерения. Няма да се състои, защото разбрахме, че ще бъде социология за вътрешна социология, ще бъде по-представителна социология, ще използваме европейските избори. А, лично аз не ви казвам, никога не би гласувала заради това, че някой е мъж или жена. Да гласувам за това дали повече става, има какво да каже и дали може да ме представлява, така че да не ме е срам от него. Ами, моята прогноза за Европа като цяло е, че може би в Европа, в северните европейски страни, ще има повече жени. Тази и този път от предишни избори. В България, както беше казано, това ще си е поредната така подготовка за национални избори. Предварителен тест. И, за съжаление, въпреки, че са европейски изборите, ще дадат повод за много ориенталски нрави. За съжаление, някои от които започнаха. А, но, като цяло, понеже имаше въпрос дали искат жените да участват в политиката, само това ще си позволя да ви кажа в рамките на нашия проект. Има една програма за обучение и подкрепа, която първоначално беше за 15 жени, които искат по-активно да се включат в политиката. За всичките 14 страни беше определена бройка по 15 жени. Аз първоначално се притеснявах, че ние ще наберем такива 15 жени, защото все пак те трябва да са, ако не членове на политически партии, то поне симпатизанти и да са подкрепени от политически партии. Толкова много запитвания имахме. Имахме над 100 запитвания, като много от тях се отказаха, защото им казвахме, че е задължително да имат препоръка от политическа партия. След това бяха подадени 43 кандидатури, които отговаряха на критериите на изискванията, които бяхме поставили. Това не принуди да поискаме от Брюксела разрешение да увеличим до 20 бройката. И въпреки всичко бяхме много затруднени, защото се стремяхме да има баланс между отделните политически партии, между София и страната, нали? И съжалявам аз лично, че много от подадените кандидатури не можахме да ги включим в тази програма. Това лично мен много ме изненада, но показва, че жените искат да участват в политиката. Или може би в България политиката е дошла до такова положение, че ако и ние не се заемем малко по-сериозно, просто наистина нещата върват към провал. Даниела. Разбирам, разбирам въпроса Ви. Да, okay. да. разбираме въпроса Ви, дали а, има е, дали е семейния, приемственост. Е въпроса. да. Въпроса. Защо не? <същ> а, добре, да, би трябвало, би могло. Yeah. А, такъв... Такъв Една е жена момент, трудно да, може да, да, да създаде да... своя партия поради из... причините, които изтъкнахме тук. Липса на време, липса на пари и така нататък. Нали ние ги изтъкнахме? Защото не, не, има това... много роли на нали. да жена, майка и така нататък. Са, само да кажа нещо. А, значи, този, този въпрос е съществен. А, нека още веднъж, наистина, да го, да го подчертаем. Този въпрос, който вие поставяте, е съществен. А, за жени създателки на политически проекти, като лидерки на политически проекти, а, хубаво е, че го поставяте този въпрос. И а, наистина този, а, този аргумент, защо непременно един подобен... А, проект, като този европейски проект конкретно, търси а, тази корелация между политическа партия, политическа формация и а, желанието на една жена да участва в политиката. Откъде идва този аргумент? Ето, чухме и сега още един аргумент в обратната посока. А, има много жени, които искат а, и да избират, т.е. да са активни гласоподаватели, искат и да участват в политиката, но не виждат нито един а, качествен политически играч. нито една качествена значи, Това е изискване партия. не идва от България, но Нека този във... проект, целта на този проект е да се опита да промени нещата първо в съществуващите политически партии. Той е насочен и когато ние кандидатствахме, беше задължително да имаме партньор, разотиран партньор политическа партия. За това, това беше изискване да бъдат подкрепени кандидатурите с препоръки от политически партии. А, значи в Европейския съюз продължават да се вярва на това, че партиите са най-добрият до сега измислени инструмент. Не, най-добрият. Това е В България няма друг. Няма, няма альтернатива. А, това, което е казал Черчил нали, е за партийната демокрация. Демокрацията, така каквото я е познаваме, в момента е партийна. Пътя към властта е партията. Аз лично 10 години се занимавам с въпросите за прякото участие на хората в управлението, чрез референдум, отзоваване и гражданска законодателна инициатива. Един от отговорите на вашия въпрос, защо не правят партии, вие искате да нагласите жените, а те да се нагласят спрямо политическия свят създаден от мъже. Защото представителната демокрация е създадена от мъже. Занимавайки се с пряката демокрация, аз научих един интересен факт. Знаете ли на колко референдума, на много места в щатите, на щатско ниво, избирателните права на жените са дадени на референдум от мъжете. Мъжете имат избирателни права, естествено черните ги получават години преди жените, защото са мъже, отиват и гласуват против това жените да имат избирателни права. Да, и е, там причината е била, защото се очаквало, че те ще гласуват за забрана на алкохола, но а, ето тази, този модел е създаден от мъже. Вие искате да нагласите партията така, както се създава, както се изгражда и пътищата към властта и жените да са пригодни за тях. Ми не са много пригодни. Не са не, много пригодни. Тактиката, доколкото аз разбирам на Даниела, е всъщност проникване на жените, в партийните формирования на мъжата и превземане на тази система отвътре, а не... Опит за... Конкур... 400 Вашия път без квоти. Нали? Ще след... Няма че... да стане за вашите внучки, нито за вашите правнучки. Затова ни е необходимо да вземем някакви мерки. Аз съм се занимавала с, в заключение с правата на хората с увреждания. Много често си мисля... Че това за жените и за хората с увреждания, а жените в политиката, са все едно хората с увреждания. Те имат стереотип, който им тежи на краката, а който спъва нали, техните стъпки в политиката. Имат а, да изпълняват много роли, нямат време, някой им прече да получат необходимото образование. Когато аз учех, примерно дипломацията не беше достъпна за жени, приемаха се само мъже в тази специалност. И вие искате, вие обаче и тук сте отворили вратата на политиката и казвате, отворена е, да влязат. Ето тук е човека, с който е на количка и другия, който върви със собствените си крака и вие казвате, защо ни трябва рампа? Вратата е отворена, този явно няма желание да влезе вътре, този който е на количка. За мене квотата е рампата, която помага на жените да се изравнят с другия, който може да ходи със собственици крака, ако използваме тази метафора. И в заключение бих искала да кажа, че тази по отношение на европейските избори, се, е, нищо различно не мога да кажа от е, колегите тук. Е, е, тази дискусия за мен е затвърди някои неща, които са си факт, дали ги харесваме или не за общественото мнение в България. Още от социализма се смята, че въпросът с емансипацията на жената е решен и България няма проблем с представителството на жените. Продължаваме да го смятаме това. Аз лично съм го казвала, признавам си. Преди години имах среща с а, а, омпудсмана по правата на жените в Швеция, в Стокхолм. Специално ходихме там, хора от балканските държави. И те попитах, мен ме попитаха. Вие имате ли в България омбудсман по правата на жените? И аз казах ни тогава въвеждахме май институцията омбудсман въобще. И аз казах ми ние нямаме. И те казаха, защо? И аз казах ми ние нямаме проблем с правата на жените и представителство на жените. Вие имате, за това имате омбудсман. Просто при нас това не е осъзнато като проблем. Всички ние по някакъв начин сме позволили да ни промият мозъците че ние нямаме проблем. Другото е, ние винаги имаме големи проблеми, както и сега в кризата, безработицата, последни сме в Европа. Жените, това проблема са жените, дори да казваме, че е проблем, казваме, това не е най-важното, то никога не е най-важното. Никога не е момента да бъде решавано. И третото, което ще кажа, жените, ма не само в България, и на други места, които са направили политическа кариера, било той малка, в местната политика, националната, европейската, Обикновено казват, че жените нямат проблем с политическото представителство и че те, това, което са постигнали, е изцяло благодарение на техните способности, вярвам, че е така, но че и другите могат да го направят, след като те са го направили. Така че жените, които заемат позиции в политиката, обикновено, за съжаление, не предвижват каузата на жените. Това, а, може би, възприемате ли като камък във вашата градина? Аз го възприем... Не, не, като не. камък, не, но не съм съгласна с него, защото политиката е да защитаваш определен обществени интерес. Тоест ти трябва да направиш политически проект, който води до положителна обществена промяна. За да го... Това е общо, разбира се, но за да го осъществиш, ти трябва усилията на повече хора. Не ти трябват усилията на само на жените или само на мъжете. Ти трябва да успееш да поведеш хората след себе си, за да го осъществиш. И не правиш, жена прави политически проект. Ти имаш един политически проект, който става или който не става. Просто трябва да... Жените обаче имат това, което е повече имат от мъжете. Обикновено повече успяват да вдъхновяват. Порядко го използват. Ползват го на по-дредно ниво. Но наистина, ако говорим за политика. Политиката е обществена промяна, положителна обществена промяна. Значи за мен е важна е промяната, а не е субекта, който я е осъществява. Сега, заключителни е, думи на социолога Елена Стойкова. Аз, преди да за... да. Аз нямам да правя прогнози също. Искам само да припомня, че България е една малкото страни, в които няма... Uh, институция, която е навсякъде. Тук не говорим въобще е конкретно за мусман. Когато се занимава с въпросите на равнопоставаността, имаме и етнос, имаме други агенции и така нататък. Uh, толкова години минаха след Пекин, 95 та година, когато имаше идея за такава институция. Която, тоест, това е, според мен, една от причините, по които ние да нямаме култура на, на говоренето, на дебатирането, да имаме някакъв база общ, общ, и нали, общо разбиране, на да тръбваме от едно общо разбиране и култура за това какво е, какво е пола и какви са проблемите на пола. Според мен лобирането за такава трябва да продължи, за такава институция, за закон, който си е нормален закон, който го има навсякъде, т.е. институционално, легално тези неща, за да по някакъв начин да започне на, отдолу нагоре да, да, да се също така финансово осигурен. Да, значи а, факт, няма закон за равнопоставеност на Няма закон, на половете, няма институции, няма, няма бюджет за националните програми, които, да, да, за, за, които трябва да осигурят ръвнопостълността. И тук не говоря за политиката, говорим за, за образование, за наука, за, за ето, технологии, инженерия науки, армия и така нататък. Нали смисъл всичките сфери на, всичките сфери на социален и обществен живот. А, и, и, и според мен такива проекти са, те първа трябва да се правят защото през тялото време казвам, не ли, ще взема точно повод думите на Даниела. Има много млади хора, които, дори и мои студенти, които при мен казват искам да се занимавам. Искам да стана политик. Искам да стана политик. Аз, аз имам експертизата на социалната наука и знам как да го променя. Ли, е как се става политик, когато много хора започнат да задават такъв въпрос, няма значение от пол, но особено момичета, ли, млади хора. какво правят? Uh, според мен трябва да има допълнително uh, нали, uh, угръжаване и то нали, uh, образователно финансово на училище за политика и така нататък. Т.е. тези форми трябва да се развиват все повече и не да се говори вън политиката от образователните институции, а напротив, пак повтарям, политическото гражданското образование са необходими, защото те са всъщност нашото участие и като избиратели, но и като хора, които може да бъде избирани и можем да взимаме решение и можем да участваме в управление. Добре, аз ви благодаря изключително, благодаря за тази полемичност и за острия сблъсък между две, бих казала, класически версии, когато говорим за има ли проблем с участието на жените в политическия живот. Версиите за и против квотите, благодаря на Юляна Николова и на Даниела Божинова за красивия сблъсък. Тук, както и за опита на Златина Карова, за общия контекст, който ни даде е Христова и разбира се на Елена Стойкова. Ще продължим да се занимаваме с тази, с тази тема в червената къща. Благодаря ви и за много качественото участие и страшно интересните въпроси и аргументи от аудиторията. Да, и Красивец.